بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد ليوم كيواني تريتان ربيع الاول mwaka wa 1447 kwa kweli ilikuwa sikupanga kwa ajili ya kuja kutoa dharsa lakini kwa kuwa nafunzi tayari wamekaa basi silitotumia muda huu mfupi katika kuzungumzia jambo ambalo nila munkar nila munkar linar sana sana katika mwezi huu wa Rabiul Awwal na tayari nishaanza kufanyika jambo la kucheza na kupiga ngoma na kupiga nai ndani ya misikiti jambo ambalo ni haramu ya msikiti na ndani ya msikiti lakini ndani ya msikiti ikawa haramu wake ni mkubwa zaidi na uovu wake ni mkubwa zaidi na ikiwa ni kwa ajili ya bid'a kwa kuwa dhambi hii ni kubwa zaidi kuliko la kama kwa mfano mtu angeimba kawaida ni nyimbo ya kifisqi yanazungumzia kuwa fasik ambaye waimba nyimbo akapiga ngoma ndani ya msikiti apata dhambi huo ndio ilikuwa nao na mubtadi' akapiga ngoma ndani ya msikiti kwa ajili ya bidha dhambi yake ni kubwa zaidi na wote waili wapata dhambi lakini huyu dhambi yake ni kubwa zaidi kwa sababu bid'a dhambi yake ni kubwa kuliko maasiya yule anayefanya maasiya akikumbushwa hashindani yajua kuwa kile kitendo anachokifanya ni makosa huenda karudi nyuma lakini mubtadi' aamini katika nafsi yake kuwa kile kitendo cha kupiga ngoma na kuimba na kucheza ndani ya msikiti ni ibada أعبد ونعبد الله سبحانه وتعالى اسجد وانا في وني واسمجي خصوصا لديني قال الامام الطرتوش المالكي رحمه الله تعالى انت نقوم منين الامام الطرتوش المالكي رحمه الله تعالى اما يمنقو الامام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه شاكي الجامع لاحكام القران قال رحمه الله مذهب الصوفية بطله وجهاله وضلاله الامام الطرتوشي رحمه الله تعالى سي مذهب الصوفيه madhehebu ya masufi au ya kisufi Batalatun ni ukosefu wa kazi ukosefu wa kazi Hana la kufanya mtu kama atil, hana kazi ya kufanya wajahala na ni ujinga madhehebu ya kisufi ni ujinga mimi nafanya tarjama maneno ya Imam At-Tartush Al-Maliki kuna usinyoshi kidole kwangu kusema waona yatu tukana mimi kweli laukama ingelikuwa yafaa kutukana basi watukana sana masufi kwa sababu hao wameiharibu hii dini vibaya kabisa hakuna watu ambao ni waharibifu katika dini ya Uislamu kama mashia na masufi na msufi isabika kuwa ni katika sunni muslim zani semei hivyo hata mbaya sana wengi katika watu wamevama katika upotofu kupitia watu hawa sasa hili thehebu la kisufi ndipi hebu tuambie ya alimamu tartushi al-maliki qala madhhabu as Batalatun Wajahalatun wa ni ukosefu wa kazi na ujinga na upotofu. Hii ndio hukmi wanao kwa madhehebu ya Kisufi. Sasa wakati wao wajita mimi Sufi, maana yake mimi kazi na ni mjinga na ni mpotofu. Hizi sifa tatu mwenyewe kusifika nazo. nane amesema hivyo? Alimamu Tartushi rahimahullah. Wa mal Islam illa kitabullah wa sunnatu rasulih. لا ها يكون الاسلام اسبوعه كتاب الله وسنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الاسلام واما الرقص والتواجد اما كعز الرقص ككاتيكا غوما والتواجد التواجد ni ile hali mtu anokuwa nayo katika moyo wake imma ya kupenda sana au kuzunika sana au kuwa shauku sana mpaka akawa hajielewi Ndiyo jana na juzi kulikuwa kuna clip ya sambazwa yule bwana mashallah atahullah basatan fil jism mwana mmoja amenona hivi ampandisha yani, kwenye maulidi Muona? Hasa mmoja amzuia kuna kibabu maskini ubavu ni mwake pale kioga, chaogopa. Sijakitanfuna hapo. Mwake mkubwa dude. Niko pale la lapandisha mashetani mashitani. Torele yasema wao wasema kapandisha midadi ndio tawajudi. Yaani ya, kama yale mahabba yamebeba mpaka akawa hajielewi tena sasa apiga ukelele leo tawajudu hasema hasema al-Imam al-Tartush wa amma ar-raqs fa awalu man ahdathahu ashabu as-Samiri askia <coughs> manazuri watu wa kwanza kucheza katika dini na kupandisha midadi katika dini ni watu wa Samiri yule aliyewapoteza watu wa Musa kule nyuma alikuwa kindama. Ki Lama attakhað lahum 'ijlan jasadan lahu khwar. Alipowatengenezea kindama ki cha dhahabu kile. Kikawa chapija ukelele kama vile ngombe anavulia. Na hii ni kwa sababu alikuwa amemtoboa yule ndama alimtengeneza sanamu kwenye mdomo mpaka kwenye duburi yake. Ikawa upepo ukipita watu wa sauti ile sauti inao toka wanapoisikia banu Israel wale walomfuata samiri walikuwa wakifanya nini wa walikuwa wakisimama wakianza kukatika ngoma wakicheza huku wakipandisha midadi Asli ya ibada hii ya masufi yatoka kwa wale watu wa samiri na haya maneno hutosomewa na sheikh wa kisufi hata siku moja sababu so maneno haya wanaoviona ni yenda kinyume na vile wanavyofanya wao kisha akasema al-imam at-tartushi fa huwa dinul wa 'ibadul 'ijl dini ya kucheza na kupandisha midadi nasema midadi sababu wao ndo waita eh? tawajuda hii ni dini ya makafiri na waabudu wa kindama si dini ya waislamu wa amma alqadib alqadib ukiangalia ni kile chuma wanachotumia katika kupiga lile kama gita la shingo lile li, au gita lenyewe ile ala ya mziki ile mtu na wao watumia siku fa awwalu man itakhadahu watu wa kwanza waliozua kutumia chombo hiki cha mziki katika nini dini ni mazindiki wanafik, e imani ndio walioanzisha jambo hili kiefu kama ngeliona leo paka piano zatumiwa ngoma aina mbalimbali mbali zatumiwa ile nai wanaopiga asifio yule mwenye kupiga nai. yule anayepiga mweita nini hile? flute flute fluter ile anaipiga yule mweita kasba eh Aepile kisha kuna mmoja amwekea maiki kwenye wake. salama hapo. Yaani yapigwa firimbi kisha vipi firimbi na kumswalia mtume Watu wafanye mchezo na dini ya Allah ndani ya msikiti. Ndani ya msikiti jamani mtu apiga firimbi. Hebu chukulia kwa mfano watu wamealiza kuswali, imam anapotoa salamu kisha mtu achukue naye paraanze kupiga, watu watamwona vipi? Wewe vipi? Hasambona mbona yema fanya hayo mambo ndani ya msikiti. Msikitini bwana kwa bibwa ngoma na watu wacheze na kupiga kelele. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza masahaba kunyanyuliana sauti katika kuisoma Quran la yarfau ba'dukum ba'dan akakataza bilquran wasinyanyuliane sauti ba'diyan kwa kusoma qur'an hivi ukiuliza akiingia mtu pale msikitini akataka kuswali tahiyatul masjid ataiswali vipi wakati watu wapiga ngoma bali na kideri kuswali kapa kwani hii msikiti imejengwa kwa ajili ya ile swala na unataka kuiswali yule ama kwa ajili ya ngoma wanapiga hao kipi katika hivi viulu kimetengenezwa kwa ajili yake msikiti lakini hawezi kuswali sababu kuna watu wapiga ngoma pale na lau kama mtu atasema leo mimi nataka kwenda msikitini kukaa peke yangu nisome Qur'an mimi leo nataka kwenda kama msikitini nisome Qur'an Akifika msikitini akuta watu wapiga ngoma namna ile. Nani ana haki ya kukaa pale msikitini? Yule msomaji Qur'ani ama wapiga ngoma hawa? Kwa nini msikiti ika kama disco? Watu wakadharau majumba ya Allah Subhanahu wa kiasi hiki. Kwa waliozua jambo hili la kutumia zana za mziki hizi katika dini ya Uislamu ni zanadika. ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى ili woshughudisha waislamu kutoka mana na kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa inma kana yajlisun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ma'a ashabi asijiulize mtume akikaa pamoja na masahaba wake kaana ma ala ruusihi mtairu min alwaqar kule unyenyekevu ana ukaa ni kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege hawataki waruke ndege kikaji ukicho chako ukiwa hutaki aruke fanini watulia kabisa so kifanya haraka atakimbia sasa ndivyo masahaba walipokuwa kikaa kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege Hakuna sahaba bwana kama hao mamwehu tunawaona hapa. Imageuzwa leo huku kuimba na kucheza imekuwa ndio kazi. Watu wakodishwa huku wakikodishwa kule, wakodishwa huku. Hata mshia akiwaita watakwenda. Si ni bendi la kukodishwa. Ala fa yanbaghi lisultan wa nuwabihi min alhudur fi almasajidi wa kiongozi na manaibu wake katika maamiri. Wawazuie hawa watu kutokana kuhudhuria katika misikiti na kufanya mambo haya. Bali na sehemu nyinginezo wasi, wasiruhusiwe kufanya hivyo. Lakini iko wapi serikali hiyo ya Kiislamu ambayo itazuia mkomana? mbali na mamlaka. Ileinchi nchi utukano ya Saudia Arabia ile. Hebu nenda wekafanya hivyo. Msikiti niona tafanya nini? Msikiti nasaa sahihi kuna sehemu za Libya nchi ya Libya kuna baadhi ya sehemu ambazo watawala pale ni watu wa sunna wazuia jambo hili ikifika wakati kama huu yatangazwa sunna hairuhusiwi miskitini kupiga ngoma na kufanya chote hairuhusiwi sio sawa qala wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahum na si halali kwa yoyote mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja na watu hawa ewe unayekwenda katika sehemu hizi za ngoma haramu na عليك ni haramu juu yako kama kweli wamwamini Allah na siku ya mwisho kuhudhuria katika sehemu kama zile kuna watu waenda katika sehemu kama zile kwa ajili ya mambo ya biashara augopa kuasipokwenda pale asipoonekana atakatwa katika biashara yake anaoifanya ya akhi Allahu ar-Razzaq al dhul-quwwati al Allah ndiye anetoa rizqi si makhorafi wala wallahi kama makhorafi ndio toa rizqi si sote hapa tungekufa njazi ingelikuwa ni wao ndio wanaotoa afya tungelikuwa tushakufa zamani lakini simuona watukana, wasema sisi tuko hapa hapa alhamdulillah Allah azidi kutupa umri katika taa Allah azidi kutupa afya alhamdulillah sababu so, yeye ndo anayemiliki Kwani kuna kitu gani ambacho wala sisi tuwezi kula Hebu niambie sababu wewe fuata sunna biriani kwako ni haramu ah ha, takula hivyo unkitaka Si lazima mpige ngoma ndo biriani Haa. si lazima Ammpige ngoma mandhi Kwa hakuna kitu ambacho nyinyi Mwakipata katika riziki ambacho sisi mtatufungia kwa sababu tuupinga bida a Twaishi kwa raha kabisa tena katika sunna niema alhamdulillah Hakuna vicha vicha katika sunna watu ambao akilizao zifanyie kazi alhamdulillah ndio maana tukiona hawa watu wasem alhamdulillah ala ni'matil islami wasunnah wal aqlis salim alhamdulillah kwa neema kutujalia wa islamu tena katika sunna na akatupa akili timamu so mwenye akili timamu hawezi kwenda msikitini na ngoma akapiga akacheza ndani ya msikiti akapiga kelele hawezi mwenye akili kufanya hivyo ndio hapo wasadikisha maneno alimwamu Shafi'i rahimahullah ta'ala aliposema ma ra'aitu sufiyan aaqilan qattu sijamuona sufi mwenye akili kabisaa sijamuona usione mtu aweza kuwa amevaa kilemba kama kapu kichwani maana tafikiria amebeba capo kichwani yule mdudu yule angeta kama kamasi yule anajudu hivi sheli hivi nafuika tembea aitoe mnamize vilemba makurafi kama mnamize kama snail yule. Kiswahili itwa mwanamize. Unaona <laughs> jilemba lilivofungwa kama mwanamize. Snail simshomjua wakati wamfua, ule wanjia, kama, kama, Sijul, ule. Hey, wa mvua hiyo tokye yule mdudu pale wanjea wa tokye pale. Waliona latamba hivi kama kamasikamasi vipi. Sijuli na dudu lake lile. Eywa. Sheikh Abdul Faris alibose mwe. Anajilemba kama mwanamize. Kama snail yule. Lakini humu hamna kitu na sisi leo tutasema kama taiya tuktuk lakini hamna kitu Yuko ndani ya msikiti apiga ngoma yuko ndani ya msikiti aimba yuko ndani ya msikiti acheza Ck. Watu wameharibu dini sana watu Yaani kama watatizama washindwa kufahamu hili ama kanisa ni kanisa ama msikiti Kanisani ndo kufanywa hivi watu wale wampotea Abbalin sisi tuno taratibu katika ibada zetu katika msikiti wetu umetoka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kifupi hivyo. Gala rahimahullahu ta'ala wa rahimahu ta la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdhura ma'ahum wa la yu'inahum ala batilihim wa la kwa mun yakumuni Allah na siku ya mwisho kuwasaidia hawa watu katika hii batili yao na hapa ndiyo nasaha yaenda kwa wale ambao Allah amewafungulia katika dunia Musitumie mali yenu katika kusaidia hii batil wallahi mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfakahu mtakwenda kuulizwa mali yako umeichuma vipi na umeitoa katika njia gani Ndiyo pale uulizwe useme nilikwenda kununua biriani ya watu wacheza ndani ya misikiti. Watu opiga kelele ndani ya msikiti. Watu opiga ngoma ndani ya msikiti. Wewe ndio umetua pesa zako kwa ajili ya kuwapa daamu watu kama wale. Haifai haramun aleikum. Kuna njia nyingi kheri Kuna njia nyingi sana kheri Mwatakikana mtumie hiyo mali katika njia za kheri kama hizo. Wallahi lau kama ha watu wenye uwezo wangalikuwa wamepata watu wenye akili wakawaelekeza leo uislamu ungekuwa mbali sana yani sisi tushindwa kuna vijiji viko karibu tu si mbali sana na, na miji ya Mombasa na wapi watu wakaenda wakafanya da'wa na kuwasaidia watu katika u kwa katika uislamu kisha kukapelea mwalimu akasimamiwa kazi yake akaya someshe au someshe watu Qur'an au watu kuswali kutawadha a a na ngombe kuna watu maskini, wallahi alazim maskini wako mashambani kule. Hufuatwa na hawa mashekhe wa kiharafi, wakaambiwa watoe ng'ombe, watoe mbuzi kwa ajili ya Maulidi. Na wao maskini wakiamini kwa wapata thawabu, watoa ng'ombe zao na mbuzi zao. zikaja zikachukuliwa pale, tena wasokuwa na adabu hawa, waweza kwenda wenye kwamba tumtakaye yule pale. Atafuta kile kilichononona kile ndo ale alafu wa maini hayaweku kwenye karamu eh? maini huwa hayaweku na figo zile na nini huwa ya mashehe kuna maadi kwa wale mbuzi basi wale maini hayawe kwa kando kwenye mfuko hivi kisha kuna, kuna bwana mmoja iwaja Nipeole mfuko wa mashehe kisha iwapewa wale maini enda naye kuna jamaa ile kodi akaishika sio mkawusi anti skuli yeye akaishika ile kodi bali maana kodi namba siri akaje yule mwana kwenye mwaka mwingine akaje yeye mbele akamwambia kulikuwa ninatumwa ule mfuko wa mashekhe. wale jamaa kaelewa hii kodi hakuna anejua isipokuwa yule anaechukua mfuko akapewa hapo kenda nao wale jamaa wankuja yule mfuko wa mashehe hapo kuna mtu mmoja mtu bana anejichukua mfuko wa mashekhe. Akija jana ukosa wachaanze kuteta ndio mjue ya mpendo wa maini Hakuna ha, kuna ndomo ulidi wala kitu kula wallahu musta'an kisha akamalizia kusema ni tartushi, partushi hadha madhhabu malikin sab so, ya ni maliki haya ndio madhehebu ya Imam Malik wa wa Abi Hanifa ndio madhehebu ya Abu Hanifa rahimahullah Pengine Bingineuweza kusema lakini sisi Shafeea sisi, wendo kumsingizia Shafi'i hawa. Akasema wa Shafi'i mahandu madhhabu Imam Shafi'i uharamu kupiga ngoma na kucheza ndani ya msikiti na nini? Haramu. Wa ahmada bni Hanbal ndio madhhabu madhhabu ya Hanabila. Hakuna dhahabu bali rushu puzi Hakuna dhahabu la upuzi namna hii. Wa gairihim min a'immatil muslimin na wengineo katika maimamu wa dini yetu hii ya uislamu hii ndio kauli yao ah mimma na hii faida ya maneno limamu tartushi nimeyasoma nikaipenda sana ya maneno nikaona angalau niwafikishie ndugu zangu na pia yawafikie masufi kuwa madhehebu ya limamu tartushi sema madhhabu sufu batalatun sufiyyati batala wa jahala wa bala kwa hiyo wengi chagulie mwenyewe Ukikubali kuitwa Sufi basi wewe ni waingie katika hii sifa tatu. Batalatun Wajahalatun wa mesoma, jahala wa dalala. Sasa msitupigie kelele. Watu wamesoma jahala. Mshauriwa hapa na Imam Tatushi, Johann. Wao hao mpotee anyinyi dalala. Hapa tumeona hapa hii hapa na andiko kumbe nyinyi. Wachungeni hawa mabwana. Misal, kuna watu huja wakasema lakini hata ukiwaambia wao oh, hawakubali sisi mbele aalla tushondwe udhuru maazira ila rabbiku sisi tushafikisha alhamdulillah ambaye waitaka khairin rohi ambaye haitaki niamenye achagulia njia yake potofu alafu usie excuse maneno yangu labda mimi nina mapungufu katika kufikisha wewe chukua maneno mmekutajia nika mme kunukulia nenda kaangalie mwenyewe kisha wewe soma polepole sisi tunasoma kwa ukali wewe soma upole pakini wafuate fahamu wewe achana na huyo alizungumza wewe yale maneno yayonukuliwa yachukue kaya some ni kweli اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوكل بارك الله فيك